У мене таких набалакучих не було, оце щастя не скаже, що їй виняє. Віде худенька, на Марину Владі схожа, я Висоцького люблю. Де мої 17 лет, та інше ніби про мене, пробирає. Звісно, таку бабу відхопив. Я, як цю побачив, занімів. Пахне від неї гарно, всю б так би і відбрав в ніздрі. Але одразу помітив, не поважає, це некрасиво, зовсім некрасиво. «Ну, ідем ми з нею, і так весело, знаю, відчуває нас, видно по спині. А подітися нема куди. Ми переморгуємось, така гра, ніби голубку з трьох боків заганяємо, повільно так. Пір'ячко на вітрі тріпоче, красиво, на руках мережево, просто таке, але я аж спітнів. Дійшли до садка, лагідно в кліточку й загнали, і слова не промовили, сама все зрозуміла». Стала біля стіни, сонечко світить, вона вся в світлі, як ангель. Стіна сіра, спідниця червона, волосся розвивається. Мовчить, тільки дивиться. Руки по сіні розкинула, тримається. Просто дивиться і не розбираєш що там в очах, бо сонце надто світить. Наша. Валерик з Коляном ржуть, типу, ну, прямо розп'яття. Валерик каже, а ну, скажи нам щось, тоді відпустимо. Мовчить. Не поважає, каже Колян, п'яганий вже... Він, коли п'яний, так перші пару годин, доки не скисне, стіни кулаком пробиває. Я милуюся. Сіра стіна, біла блузка, червона спідниця, настояща картина, ноги засмаглі, спідниця тільки задовга. Нехай скаже, Рже Валерік, хоче чи не хоче. Хоче-хоче, Рже Кулян, мовчання є знак согласія. Але швидко ми не хотіли, та, власне, я переживав, що забагато випив, то просто любувався. Потім взяв гілку, відламав від куща, довгу, таку нетовсту, зрізав з неї листя. Не хотів одразу підходити, картину псувати, та й боявся, що з рота тхне. Вперше про це серйозно подумав, мовляв, треба до стоматолога піти все ж таки. Якщо повільно, нехай буде повільно. Почав гратися. Трохи гілкою спідницю їй підняв. Вона рукою відмахнулась. Колян рже, а я знову, ще вище. Скажеш, з ким першим підеш, тоді припинимо, рже Валерік. Вона вже гілку не відхилає. Тихо так стоїть, я прямо задихаюсь. І така мене раптом з розбирає. Зі мною таке трапляється. От сказала б, мовляв, і в горі, і в радості, і до кінця днів і таке інше, то я б тих двох тут же й повбивав, нікому б не віддав. А вона дивиться і мовчить. Так би простромив. Харе, каже Віталік. Вона руки опустила, вже за мою спину дивиться і посміхається. Ось що я запам'ятав би, якби міг. Як вона посміхнулася кудись за мою спину? Я аж повернувся? Частина третя. Дорога триває. Він спав у садку, на тому самому четвертому від краю ліжку, вдихаючи його запах. Спав міцно, і йому снилося щось біле, розмито сяюче, ніби пляма світла на оголеному плечі в суцільній темряві. У вісні він хотів запам'ятати і осягнути те світло. У медовому денному сні, так як буває лише у вісні, коли всі бажання стають нестерпною правдою, йому кортіло малювати. Він прокинувся від цього нестерпного і нестримного бажання – Одразу скинувшись, мов пес. На подвір'ї щось коїлось. Він підбіг до вікна і вистрибнув з нього в ту мить, коли на Дана насувався здоровань із заточкою в руці. Інший тип із закривавленою головою лежав на траві, а третій підкрадався з тилу. Зачувши шурхіт, здоровань озирнувся. Ззаду. крикнув Іван, приймаючи на себе здоровання. Дану вмить зорієнтувався. Билися мовчки і недовго. Таке враження, ніби з рук до рук перекидають з машини кавуни, і вони трощаться, вивертаючи назовні червоний м'якуш. Зрештою, почувся крик здоровання. «Колян, уході, мокруха!» Той, до кого гукали, одразу відстрибнув віддана, і обидва помчали, ламаючи перегнилі зуби паркану. Одразу настала тиша. Обличчя Дана заливала кров. Він тер її рукавом куртки і щулився, розглядаючи поле бою. На ньому лежало двоє. Одним з них був Іван. Біля нього метушилася Єва. Мія все ще стояла, втиснувшись у стіну. «Єво, в машину, швидко, піджини її ближче!» — криком наказав Дан, підбігаючи до Івана. Той тримався за бік. Єва кинулась до машини, мить зламала бампером рештки паркану, якнайближче загальмувавши. Вискочила, присіла над художником. «Давно тебе не бачив», – сказав той. В машину ще раз скомандував Дан. Вони підвели його, допомогли залізти на переднє сидіння. Дан підбіг до того першого, з ким почав бійку. Майже професійним рухом намацав на шиї артерію і поглянув на жінку, що стояла біля стіни. Мертвий ворухнув побілілими губами. Вона зрозуміла, і пауза затяглася. Єва дала уривчастий, короткий сигнал. Дан зробив кілька кроків до стіни, взяв Мію за руку. Йому здалося, що разом із нею і за нею потяглася вся стіна, увесь закинутий дитячий садок, увесь інший світ, за який він відтепер мав нести відповідальність. Вони побігли до машини, мов у сні, два кроки вперед, три назад. Очі Дана знову заливала кров, і він немовляльку сунув мію на заднє сидіння, впав поруч. Жени. Авто зірвалося з місця, дорога. Ще ніколи він не почувався настільки добре. Сидів, залитий своєю і чужою кров'ю, і всередині його єства. Вібрувала і вигравала свою мелодію в якась невідома йому струна. Він шкодував лише про одне. Все надто швидко скінчилось. Надто швидко, аби він міг уповні відчути захват і шал, яких не відчував у тій гарячій точці, на плато. Там був лише страх і невтамоване бажання порвати повітря зубами. Тільки зараз він зрозумів, що це бажання жило в ньому протягом років, і саме воно уповільнювало, робило безтянним все, що відбувалось потім. Він довго згадував свій стан безпорадності, перетравлював його, плекав у собі і водночас прагнув забути хвилю шаленої люті, котра накочувалась на нього, нікуди не вихлюпуючись. Тогі люті, коли зникає відчуття смерті, ба навіть більше, Смерть стає єдиним її виходом. Він бачив, як помирають у гніві, в бою, коли всі інші почуття відступають. Лишаються тільки два кроки гніву, котрі робить вбитий на зло влучені в нього кулі. І лише потім падає на землю, зробивши два кроки завдяки тій сліпій рушийній силі. Ті десяток пошматованих життів були найвищою несправедливістю, Адже все відбувалось на суцільному відпливі, на піску, на сонці, в свіжому повітрі, в якому не пахло порохом. І це також не давало йому спокою, адже немає нічого підліжчого, ніж загинути на приємній, теплій, розслабляючій мілені, коли океан гніву лишається далеко позаду і нічого не сколихується всередині, крім безбежної любові до природи, до товаришів і... «До себе. Тому, що ти зміг бути тут, випробувати себе і не схибити, але ж схибив, бо відійшов, не розділивши з друзями, спільну до цього моменту долю. Я мав табу комусь про це розповідати. Навіть найближчому. З правою честі було мовчання, можливо, саме через те, що вижив і носив у собі ту колю, лють, котра не мала виходу. Тепер вона вгамувалась і відступила. Я поклав руку на серце. Мія, котра досі сиділа, забившись у куток, і, боячись поворухнутись, підсунулася ближче. В її очах я побачив співчуття. Вона відірвала шматок від рукава своєї сорочки і почала обережно витирати ним кров із мого обличчя. Її очі були зовсім близько. Мене охопив захват від того, що я звільнився, що бився, захищаючи жінку, що міг загинути. Адже в руках той покидьок тримав ніж, яким він досить вправно маніпулював, якби не Іван.